Iubește-mă măcar până-mi termin țigara. Aș întârzia fiecare fum. Inima ar bătea cu o spornică lenevie. Aș avea timp să te strig cu numele tău de duminică. Clipa ar fi o orhidee albastră cu petalele pălind. Rămâi până-mi termin. Să